WebOn. Incursioni nell'arte e nella letteratura. Webble questa settimana vi eh, propone una mostra in eh, svolgimento al Museo Maggi Novecento di Pieve di Cento. Webble, lo ricordo, è il eh, magazine culturale di Bologna. Eh, la mostra è dedicata alle sculture di Giorgio eh, De Chirico. Eh, il Museo eh, Maggi Novecento, per eh, chi non ci fosse mai stato, è un museo privato che è nel, appunto nel, nel nel cuore di Pieve di Cento in via Rusticana A1 ed è un, una realtà insomma che è molto, molto attiva molto, molto dinamica ricavata in un vecchio silo di grano degli anni 30 salvato dalla demolizione nato da un interesse di Giulio Bargellini fondatore appunto di questo museo che ha una collezione permanente dedicata ai protagonisti e ai movimenti dell'arte e della cultura visiva contemporanea la mostra si chiama De Chirico oltre il quadro manichini e miti nella scultura metafisica rimarrà aperta fino al 31 luglio ed è una mostra che si compone di un nucleo formato da 19 sculture in bronzo di De Chirico acquisite proprio non molto tempo fa dalla, nella collezione permanente del museo insieme ad alcune opere grafiche del eh, grande eh, artista. Naturalmente parliamo di un eh, lato, di un aspetto appunto quello della scultura che non è eh, esattamente eh, quello eh, il primo insomma che viene in, eh, in mente quando si parla di eh, De Chirico e naturalmente si parla su soprattutto di pittura, ma effettivamente queste, queste opere sono un, hanno una continuità, hanno un fortissimo collegamento con, con le grandi opere pittoriche del, dell'artista. L'incontro tra De Chirico e la scultura è avvenuto abbastanza tardi, quando De Chirico aveva, era già vicino ai 50 anni, realizzando alcune opere in terracotta e alcuni bronzi, oltre che un testo teorico, brevi proposito plastica Orazio eh, che riflette appunto sul tema della eh, scultura che poi ritornerà negli anni '60 con la diciamo con opere eh, in bronzo che traducono le opere in terracotta del, del, del dei primi anni degli, anni, degli anni 40 e poi eh, sempre eh, attraverso altre opere eh, che traggono naturalmente eh, lo spunto dai temi pittorici della nuova metafisica eh, sono, sono opere che eh, sono soprattutto ancora una volta manichini, malinconici creature mitologiche, archeologi, trovatori muse, cavalli, insomma eh, che sono appunto poi eh, le opere che vengono esposte che si possono vedere a pieve di cento un allestimento che peraltro oltre a queste statue appunto che ricordo eh, come com anche nei soggetti delle, dei quadri di De Chirico non hanno occhi, non hanno braccia non hanno eh, bocca quindi come dire hanno già una dimensione eh, metafisica dicevo che l'allestimento è arricchito da un'installazione di pannelli luminosi che provengono dal museo documentario della metafisica di Ferrara che è stato un museo virtuale nato nei primi anni 80 Per un, da un'idea dell'allora direttore del Palazzo dei Diamanti Franco Farina che poi insomma, si è un po' perso nel, nel tempo e, e però resta appunto resta del materiale che viene riproposto proprio da questa, eh, da questa mostra anche perché naturalmente eh, Ferrara è stata una città centrale nella vita e nell'opera di eh, De Chirico che vi approdò dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e dove frequentò altri personaggi di rilievo come Carlo Carrà Filippo De Pisis e poi naturalmente Giorgio Morandi che era, che era a Bologna e che quindi non era molto lontano. Quindi eh, un, una mostra eh, che appunto ci farà, vi farà entrare eh, nel, eh, nel, mondo, eh, nel mondo metafisico di Giorgio De Chirico.